Nëruar, assalamu alaikum, edhe sot jemi së bashku. Në këtë frym të përgëzimit, të lajmëve të mira, që disponojnë zemrën ton, në këndelin, në mundsojnë që të ashojmë botën më mirë, të ashojmë anë e ndryshme të kësoj botë, për këndër që sprovat së jelën do shta vështërsi, në paracesin këtë botësit të zëmtë, si të fështirë, me gjithatë katë mira këto. Nga mirësit më të mëdhoja në këtë botë është mësime të hynore. Të lopë mëni përto. Këto mësime të hynore, si ku që kemë përmanur, na pajtojnë me Zotën Gjela Gjela Lohë. Ne emësojnë njetën, ne emësojnë qëlimin e kësoj bote. Ne jopin mundësi që t'i kuptum gjërat pak më nërjyshe. E shumë e shumë të tjera. Andaj shum Shumë begati kemi në këtë botë. Të nëruar, ne si njërës kemi nëvoj për të begati. Nga njërë me ndojmë se nuk në mjaftojnë. Nga njërë kemi nëvoj që të shtojmë të begati. Dhe kërkojmë rrug të nëshme si me i shtu begatit. Shëndetjë është begati. Liria është begati. Fmijo, familje, e më begati. Pasuria është begati. Shumë tira e më begati. Dhe ne gjdo begati që e g Dhe që këtu begati nga e lehtesunjeten këtë bot, nga e bënjeten më të këndshme, gjitha këtu begatini e kemi dëshinit e kemi më tepër, më tepër. Por të ndëruar, a kemi mënduar ndonjëherë se këtu begati nga t'japëm në lugari për to? Allah o thotë në Koran, O la tu s'alun në jau ma idhin anin naim. A dit, i në rukimit, gjithësësësë si këni mu pyjtë për begatitë. Një nga shokët e pejgamberit aleyhis salam në vapën e shkëtirës kishte ujë të ftohtë, por bëqati më orale. E pinte uin dhe thonte: "Edhe për këtë do tjopi manuar, për e ujtë të japi llogari parë lot manduar për mundsinë e ujit të ftohtë në vapën e nzit." Do shtadimit kur është ftohtë jashtë, mbranda që ngrohtë, edhe për këtë do tjopi Mirë po të japë llogari. Mirpota ndëruar, si zakonisht prapu i them. Nuk kam dal këtu para jush që të shka këtoj shqecim, lërga ësaj, që linë mjamë është që u lërgoj shqecimet me linë e latë mandënuarë. Tua, këtë e disponimin, e po duhet të njësim nga një realitet. Ne shuzim begati, dhe ne kemi qefë të shtojmë begatit, në regullë është kjo. Edhe për këtë ka u tëzime, mirë për para kësaj, ne imi bërçli, a keni mendu si me e shluj këtë barqë parë latë mandënuarë? A është e modsh me t e për këtë që ndërëj para jush. Të lëmë tjo, mundësia është që të shlujën borqët, për Allah të madhuar, nuk e falenruar Allah në gjelë në valë. Nuk e mundësia me pagu qëjnë në syret, vëllë, i pare të do njësë me i pasë nuk mundështë. Me sa para, përshamë mundët njëri me e bletë fëmiju në ti. Nuk bletë fëmiju. Nuk bletë, nuk bletë, nuk bletë është shëndeti, nuk bl të tenton më u shru, përso njerës kam pas miliona, nuk janë shru. Jet është begati. Përndaj, gjitha këtu, nuk mund të blihen, nësë është shvizohen. E si të paguhën në atër nëse nuk mund të blihen? Me falëndërim. Allah o thotë në Kurën, u e në të shkuru, jerë dhahu lekum. Nëse falëndërani, a e është i knaqën më juve me këtë. Në është paguhën i gjitha këtu begati, gjitha këtu mirsi, shkarkoni nga borqi që e keni paralat, duke falenruar atë, duke falenruar allan që levala. Dhe kështë mundësia atashme e shlyre se borqet, por jo vetëm kaqë. Këra që shlyret borqi, i sudzimit e begative të ndëruar, duke falenruar, një kësështë edhe begatit shtohen. Allah në Kuranë thëtë, o in shëkërtum, la e ziden nëkum, e nëse falenruar një u ashtujmë begatit. Shiko atje është i knaqër Allah gjallëval nese falenderoni, në i knaqër është me pagjesën. Dhe në në tjetë e premëton se ishtë thëmë begatit. Përndaj, kjo është ofert e madhreshme. Kjo është me të vërdim mundësia atashme, edhe për të shlyrë burqin, edhe për të shtuar mirësit. Mirë po të nëruar, falenderimi nuk është thjesht fjallë goje. Sigur se nuk e në astirat. Kërku një për por mbi gjetha mbi gjetha është përqesën për neve, nga se po ne jam pat mundësia që të shlym borxhet, të shtym, të, të të të shtojm begati, do të them, dhe gjitha këto mbranda mundësive tona, ju jesh të mundësive. Kush nga ne nuk ka mundësi të thënë rues? Të gjithë mund të më falërues. Sim mund të më falërues. Të pranojmë nga thjesësia e zemrës se begatit janë nga Allahu, Zoti më ka dhënë. E dyta Ta parmani me djuket. Elhamdullilah. Thuaj elhamdullilah. Thuaj elhamdullilah për begati. Thuaj. Dhe treta begati që Allah ti ka dhënë, përdori, shfrytzoi në frymën e udhimeve të Zotit. Mos i kesh përdor begatin. Përdorimi i dhënë të begatit është pëndrim. Përdore që është duhet e ke pagu. Para mua mashkume ble një një një një kartë credit-i. Pëble diçka shumë të thartë, dhe të thuhet, pagesa për këtë është shfrytzimi i duhur. Kush nuk është popull i madh? S'kimë paguam me para. Nëse e shfrytzon si duhet, e ke lavurçin. Allahu po thot vetëm shfrytëzo si duhet, mos bëk kaçmet begati, mos bëfesad dogmat begati, mos bë zullumat begati. Përdore sikur s'e thot Allahu knaqur dhe jefa ndruas. Andaj vlimësh çelëm ova, a shmundsi e moda. Melekët e Allahu Jalla Jelaluhu, melekët që nuk kanë mëkate, natë e ditë i rrinë Allahot në adhërimë. Dhe prapë ata duke usilë rrëth arshët i thonë, ju sëbihuna bihamdi rabbihim, e madhërojnë Allahun e tyre duke e falëndëruar. Falëndërimi është fjole e melekve. Madhja, Muhammedi aleyhi s-salatu wa s-salam, Thotë se ditë në gjukimit, në një situatës si kletëshme, problematike, për të dolë nga ajo krizë, nga i problemë, thotë, Allah u ma mundësën që ta falenderoj unë me disa falendërime, nuk i kam ditë ma heret. Dhe si pasu e këture falendërime, përëzën situatët të përmirësohet. Pa e falendërimi, dhe Allah të mbëdnuar, me kuptime që i përmanë të nëruar, shlujën borqin, dhe Allah që e ki që nuk mund të shlujësht në dry posë me fëndërim, mirë njohje. I shton begatit, i qil rrugët, lërgëm problemet, e shumë, e shumë dhe tira që i s'jil fëndërimit dhe Allah të mënduar. Andaj, masë o anë kani, bëgëni fëndërimos dhe Allah të mënduar. Ta, ta luftojmë mendimin e kjaqë me fëndërim. Ta luftojmë pangopsin me fëndërim. Ta luftojmë lakmin dhe zilin me fëndërim. Elhamdullillah. Ai çfarë ndron, e ka zemën e pastër. Elhamdullah, kamë dhona. Andaj e ka zemën e pastër nga Lëkmia, nga Zelia, që kanë probleme me të vërtetë bashkëkohore, po shkaktojnë konflikt dhe pak naçi në mes të njerëzve. Bëu faneros. Paguan begatit dhe hap muzikë të shton ato. Dhe shtimi i të nderuar nuk do të kuptuar gjithmonë sasi por shtimi që është më i rëndësëshëm se shtimi i sasis, është shtimi i cilsis, shtohet cilsia begatis në koptim të shudzimit, që poplë i thot bërëqeti. Shtohet bërëqeti. E ku ka bërëqet me pak në oqemi, e ku nuk ka bërëqet me shumë ndijemi prapë të mangët. Andaj bërëqeti, e shtimi, e pagjesa, e gjitha tjera, bëhen duke thënë, elhamdulillah. Të nëmë nëpër Allahun që lëvala i cili la ka mënsua që me një veprim të tjil, të lejt, të mundshum, gjitha këtu mundësi të arim, të gëzojmë këtë dunja, të gëzojmë begatit e kësaj bote, por edhe për Allah të dalim, faqe bardhë dhe me barqë të paguar. Qofshë faqe bardhë dhe vazhdojni të thani Elhamdulillah dhe bëhuni mirë njëhasë. Zotë i shpër lepë.